Biztan dena, den denak kontengila, ni lehen bizikoik zubia zahalduik. Ez da dudai, zenta bon behar da pentsatu biziki jende, beste herri ere pasatzen dela mehinen. Zenta pasaia gune bat baigira, eta ordean azparneta pro arteko pasaia. Biztan da lanea joaiteko, ta frango gindutela bide gehiago, eh, eta konpretzen dut, neke izan dela. Behatzi laite kasik laitez. Ena, bon, inala indugu ha arteko solusione somaino bistan dena estela sekula aski ohartu badela biziki gauza ezagutzen ez dutunik e, ni ikasten hainiz e, nahi alas e, uaiko dutan kargia e, eta ohartu biziki gauza iruditzen zauko kanpotik eta fite joanila eta estela deuge na uaiko unean e, lege frango bada eta lege guzien gihilien behar da jarri eta e, prezizionetan sartu gabe, xeretasunetan txartu gabe e, eta hori edenek demora emaiten dute eta e, responsabilitate bakotxak nahi du bere buria ezari e, garbi, garbiki eta hortako biziki demora joan da Berri ona, xorki Hai, eta atxegendugu hori bez liberatoik Bizi izadez eta eh, talanienari bestian, eh, enetako traba izan da bai. Eh, aldikal, eh, atereria joiteko berantin niteen, eh, antsu lau kilometra in, eh, kilometra ordez, kilometra ati, normalki, kilometra ati, txetik, unat kilometra ati. Ja gizatzu, hite hartu duela <gülüyor> eta <gülüyor> zerak. <gülüyor> eta, nik petiziori behin, sinatut, gio uhartu niz eta zila, zela behit ezpadakoa. Uh, La bazi uh, konxilu urokoriko presidentari johantzen eta enetako hagin azin bere lana, uh, xosha deblokatia zenionden udako tzat, eta uh, ez dut enin untsatz miten, ununi uh, gilea dindut eta Uh, erten zuten, beaz, uh, kona indien eta kontsiluko bizarra tailanda bako deneku kona indien eta zer bat, uh, uh, letrat edo, uh, paper bat, nun uh, erten mitzen, eta uh, lanak hasiko zila urtarila erditan, finitzeko mazzo ondarrean, bon, eta ez tutu uste petizioniak ez du gauza ondik ekarri, etako eh? Bon, da,